Thank <laughs> you. Metxak errealitate bihurtzearen adibide da Astra. Arretik tximele eta lez, armetatik erriboterea sortu dugu gutariko bakoitzaren indar voluntariotik. Elkar eraginez eta elkarre likatuz. Herri tarrok, erri zentzat. Erabakizu baina impozizioetatik aske, Gureak izan diren erabakiez. Astra zerbait izatekotan berau erabiltzen duten pertsonetako bakoitzaren batura baita. Mirea, Zurea gurea denona Erdiku puntutik, distantzia berdinera dauden puntuen, segidak inguratzen duen gunea edo azalera. Espirala, erdiko puntutik hasi eta honen inguruan biratuz, puntu horretatik aldenduz doan lerro kurbatua. Amar urte bete egendu zen, eta ez tala naikoa zangendun. Zer ez tala naikoa, nora eldu gure dugu? Amar urte barruko astra irudikatzeko kapasal gara? Astra zirkulu izatea lortu du, familia, komunitate, elkargune, topaleku, ametzetxe. Baina astra esan jaio erdiko puntura bere zilborrera begiratzeko. Astra esan jaio astra eraldatzeko, gernike baino. Beraz, goazen gure konfortgunia apurtzera. goazen gernike bihurtzera, Astra zilborra. Eta puntu honetatik asitze, sortu da egun espiral bat. Gernike buzti, batuka eta suindonius dantzen jarri, bertsotan barre, gaztieri egurre, errefuziatuberi ongietorri zaimongo dotxona, memorizo galduko dugu, galduko estogun lobak izango gara. Ijustizia zamaitzuko eguen zarie, ametsan zinemie. Ekologismo eta buru jabetzat izan, dauzkeri ekorroskatzi egurezku jarriko dugu. Kultura niztasunetik rudelari eta metaleru bihurtuko gara. Mendizengora, odala martzan jarriko dazkuna zune izango gara. Spiralan moduen, naiz eta bera indarrakunie handitzen doan, inoiz ezteuen azten unaz izan, ez zinezko arte. Espiralonen bidien, Aner Ramos eta Ibon meinikaga zein dugu topo. Arratzalde hon bizori, Sabat horuei irratzaioa sentrifugetan eta Estaniz eta Neu, Ariane, hau irratzaioa preparetako prest. Ondoet etorri laugarren kilometra irratzaioa. Bueno, leleongo alderi zuzen zuzenean, Ibon, zuazaziko gara. Zer da okupe gure dugu nori? Filosofia dagoziko gara, buru. Arratzalde Zerdan okupe gure dugune? Zerdan okupe bestu gure? Hori da igual, ez? E, Potenzialidadeak daukon dimentsioa. Kup, okupatzeko e, guk irudikatu, asmatu, berrasmatu gure duen guzti hori okupe goenkelako. Eta hortaz kontzientzia hartu gureko gendunez. Konstientia galerako, astrak bere baitan, proiektulez eta espazio e, okupatulez, Baduko sola indargun epilo bat eta baduko sola potentzialidade eh saugarri pilo bat, Eta 10 urte hauetan gainera, ba hasi senatik eta gaurdaino garatu eta hobetu eta sakon duten ban izan dana, ez? E, konstinta izan garbait ere 10 urte horietan ba, e, asmatu gendu zen edo amets ametsu gendu zen gausa guztiak igual ba estogu zela aukin aukerarik edo edo izan gaie ba danak egikaritzeko danak praktikan jartzeko eta horiek baitere detektatu behar dira ez zergaitik zer ez duguen gusti asmatu ze, zelan egokitu beharko likitike zen eta batez ere aurrera begire ba, ba hoiek ba zelan e, proiektuaren e, parte baitere zelan e, ba gausatu barko aztertu ez Orduene, guke uste dugune da, e, astrak berak osatzen deuen komunidadea, komunidadea ulertuta Norbanako eragile elkarte zare, e, e, ezberdinen e, ba, bilgune eta espazio kolektibo baten osaketa dela, horrek ba, baitere daukon potentziali dari dagokionarreta emotea. Ba, uste dugu, badago ba kibula ez. Bat ez be, kontzintzia hori hartu ez geroan, ba, benetan zeboke basarrean aipatu zuen horri, ba badagokion bait ere, ba ezagut ba, ez, eh mailan bait ere aregotuko dougulako, ez. Kontzientzia hartuko dougulako benetan, ba Astraberr asmatuz, Astra hobetuz, e, gernikabera eraldatzeko ba, aukera hobeago bat okingo dougule, Eta laugarren kilometrak korrimun baide gure dotxo bide, ez. Prozesu bat abiatu, e, oinarteko ibilde guztia aintzatartu, eh dagokion bait ere aitortzea emon, gausa pilo bat eta ondo egin irisan direlako, kontzientzia hartu baitere, nahikoak ez direle izan eta geusa askoz gehiago egin behar ditugula eta egin beharko genituzkela, horiek identifikatu, aurrera begirako perspektiban, beran aliberrie deukiesan amets berriek azgeitu eta proieitu e, eraberritu bat edo sotzeaz. Eta hori guztia gernika eraldatzeko zerbitzura gaiarri. Eta hori ba, purtsuet marrastuko deuen ba, prozuz osual bat abiatu gureko nuke gernikarreka eta gernikarrentzako. Eta astra horretarako bat tresna bat diurtu ez. Eta hori guztiari dagokion bideamonen eskeruan, bat siurn Ba, ba kilometro horrek ukingo dagoen sentzune ba baitzela izan lekeela ez ta, eta hor da gustot potentzialia eta aukera bat daukagu, egindako guztia horreri bide gehiago bat emoteko aukera berri bat daukogu eta gure buruari eskaini gure otzegu gure dauen antzako bait ere e, zabalik dagoen e, eskaintza bat da eta bien artean nin geinkena e, askose potentzialitate handiagoekin geinke ez orden bai argi da dela eta motivazioa eta beharra bai bai ez eta Eta behar hori heldu gure otsego arduraz be bai, kontzintza garelako, ez? Osa, eh, 10 hemen jende asko ke ba bere beralderik hobena itxi deu, emon deu, eskaini deu, konpartidu deu, trukatu deu eta horrek baino batan Astraren proiektuaren baitan altxor preziatu baten moduan edo, ez? Gorde eta mantendu eta eta elikatu izan da, ez? Baina ez, elikatu bakarrik, ez? Zeu zer bitrina batean gelditzeko moduko, ez? Zer seme geu egin dugu, se ona. Mundo. Orri baita dagokion harreta hein berdotzegu. Azko da baita ere, ba egiten dugunari ez dotzegulako dagokion balio emoten, baina balio emotea ez da bakarrik, ez? Eskaintza bat edo, ez dakit, ba, soilik eskaparate bat moduan jarri, ez? Zenbat geuse egin dugu zenbait eta zenbat geuse egin dugu zen, zenbat geuse zen, egiteko kapasitatea edo kokoula kontzientzia hartu dugun eta batez ere zenbet geuza gehiago dugu egiteko, ez? Horri begire jarri, ez? Eta orduen hor motivazioak seguramente ba berfruitzen dira, ez? urte hauetan ibilbide ibil honetan egondan jende asko ba motivazio era da eta siurrenik eta nikuztut horren lekuko da, ez? horrelako proiektuak eta barrek erakusten da da, ba jende gehiago bait ere gehituten dala, es eta bien arteko ustarketak potentzialidadearen dimentsioa nikuztut ondo neurtu ezina daukogule, baina neurtzeko beharra daukogu. Horren artikulazioak emongo doskulako benetan, ba, Gernika berez eraldatzeko, es horrotarako Jaizorako Astra, ba, ba, bide bat, es e, marras, marrasketa bat. Osand Hane, e, horren bidetik, zer eskaintzen zu Astrak Gernikeri eta zer eskaini biharko txon edo zer eskainiko dut zo baten? Bueno, arratzaldeo, lehenengo tabein. E, nik uste dut, Astrak e, ibonek aipatu daren moduen dekon eskintzeko da lan eitzeko modu bat. E, erritik eta horizontala autogestinoan oinarritutakoa eta... Eh, oindala oraindela ja eta urtetik ikusi da eredudalak bai Gerniken, Gernikarrantsako, baina bai gero Euskal Herri bai, beste proiektu batzuntzako eta niku zut eskaini eskaintzen daben onena hori dela da, lana itxeko modu bat, funtzionetako modu bat, geusek be, sistemiek erakusten doskun moduen baino beste mode batera itxeko aukeria dauela eta areala dela bideo hori landu aldala emaitza honak emotan da bezala, pozitiba, komunidadientzako berentzako, errizentzako, inguruentzako, kontuan hartzen da bezalako, lore batzuk, ahelkartasunen ba, e, modukoa edo e, anistasunen modukoa bai adinena edo e, jatorri zena. Orduen duen, nik ustot astrak emon izendabe nonena eta emoteko deko nonena hori dela. Da, besteela erakusten ez tozkuen lanitxeko modu bat? Bueno, da, guke astra gerniketizu zenien lotute da ikusten dogunez e, astra bat ikusitze etorkizunien adibisa amar urte barure ze astra eraldatze horrek zuzenien ekarko e dugu eraldatze bat gerniken edo, edo horrek beti ukarko dugu e, gero dora bat demora bat etorko da e, aldaketa bat E, eraldaketa berez bere baitan e, e, iraunkorra izan behar da, kontinu mm -hmm. Kontinuon bat sortatzen dugu. Eh etengabe egon ber gara, ez? Ba, ba, mugimendu sozial batek eta Astra, ba herri mugimenduen eta herrian ekspresio horik onetariko bat da, ez? E, Aputxuet guzti horren noiteko bilduma, ez? Ba, nek oso ondo deskribatu duen horri guztiaren noiteko oispilu bada astra. Ez. Eta hor duen, etengabe e, eraldaketa kontinuun baten baitanek baitan, ez, e, egon beharko litiken. Beste, ez pa bere arriskubera bera dala hori, ez, ba, edo mugimendu, bako mugimendu bat e, izetea, eta hor duen, ja, ba, bere zena, bere, bere zentzia, bere egitekoa, bere sentzu guzti egalduteko arrizkoa. Bai, edo bardin, bardin jarraitzi berak, ja belge goti. Egu, hori da, ez, sansa. bardin jarraitziak baitere, kartzen deuelako baitere, arrisku guzti hoiek baitere, ba, bere baitan, ez, e, izlatzen direzien. Komodatzia. Ja. Eta aldi berdian gaten Eta zera, ulertu tebe bai, guk oinartean ez, ba, e, kilometron guztionen aurre prestaketan egin izan garen, e, eta elkarrizketak, eta jende asko gazi edo berbain izan dugunean, ba, ba maila batean e, oso agerikoagire zen, e, ba, elementu batzuk edo asaldu izan dire ez. Eta besteak beste dana da, ba, astra proiektu bezbe irudikatzen, asmatzen eta amesten asizenetik be, urte batzu paseo izan direzela evoluzio bat egondala baina bakarrik ez da egon e Astra beraren edo komunitate edo proiektuaren evoluzioa Gernika beraren evoluzio eta eta garapen bat egondala, ez? Orduan, e etengabeko elkarrizketa el el el sozial horretan e egon behar da mugimendu eraldatzaile batek, ez? Bestela, mm -hmm. uste duena da, ba bere logikaren arabera baino ez dela mugi duten herria e e eta ba bere logikaren arabera baino ez dira mugi duten herritarrak, e ez? Eta sorionez, e mugimenduak egon badaus, evoluzioa badaus, ikuspeziak badaus, erralidade konplexo da eta e, erralide horretan e, aktorez berdineke elkar bizitan egoten direta ez? eta bizi horbait ere zintri eta astra horri e, egon behar da etengabe on, egon behar da konektauta egon behar da e, bizi, e, indar bizi guztioiekaz etengabe zaretute ez? elkar elikatute, elkar, elkar ez da irankorrean ez? eta horrek maila batean Eraman gaituko gogoetatzera, ba, ostras, hor ba, badauzela geuse asko baitere eraldatu behar dugu zela ja astra proiektuaren baitan, ez? Baina ulertuta baitere, ba, zeuko, esan dozuna, ez? Baina perspektiba galdu barik, ez? Perspektiba ez da bakarrik astra bera, eraldatzea edo betzea eta arteko guztiari apurtzuet, ez? Mm -hmm. ba, Moldak eta egokitzapen batitia. Hori guztia doa, ez? Ba, aurrera begirako proiektu baten eskaintza baten, ez? Ba, ba perspektiba, ez? Eta, eta hor... E, egia da, dauzela, siur ba, gabetasun egoera ezberdinak bizidu guz, gaur eguneko ez, mugimendu sozialeak eta bar, inkognita ugarik edo gondek ez, e, gernike baitere ez, ba, mugimendu ezberdinak egon gond badauz, eta guztio herreri harretak jarri bat dotzegu, eta guztio nartean, e, benetan, ba, eraldak eta bide horreri begira, ze, ze urte, urrengok urtetan, ze, ze izaera, eta ze, ze modu, eta ze eratan, eta, eta ze lan konekta auta baitere, ba, hausnartu barko gen duke ez, eta... Ba, okupustu dugu beintzat kilometro honek horrerik pista asko mongo utzosala, es. Eta dan, danoak daukogun oberenena eta danoak daukogun gogo eta hori modu kolektiboan jarries geroan, ba, benetan, e, ba 10, eta urte askoren buet perspektibako, ba, ez dakit, es. Ba, ba, bide bidebarri baten e, edo barritu baten, e, ba urratsak e, definituko dugu zela, es. Eta ikusiko dugu gero praktikan jartzen bitartez horrek, ba, bueno, badona artean estibalatu eta erabaki dugu zen ba, benetan asmatu izan dugu nola es, baina E, sustratoa, ez, elementuri garrantzitsuena astrakidea ez, mm hoiek -hmm. e, elkar kidezan lankidezan eta elkarre elikatze horretan jarri ez duen potenttzalaldeaz kontznte izan narez. A horri jarriguru ttzeko igual hasiera baten bat ez be potenttzeaz. Aztraktide guztiio batu ez geroan, teea lortu duguna gehi gehitzen ari da jendeak gaz. Aurrerabiraako perspektiban jarri ez geroan, guztiak ja berez potentzialeieizugarria duuko. Eta horren bide bat prozesu bat marrastu eta gai bagaran danon artean eurren inguruko ba es lanketa bat edo egiteko ba praktikari begira ba eraldaketa praktiko ugari sortzeko gaitasuna dukin badauko ez eta, eta, eta indar, indar horri bizi behar dugu e, elikatu behar dugu eta gaina kontagio, da, zabaldu, eh. jende guztia gaz hori hirre deiten ez mm -hmm. Bueno, kanteratak fuck Bona eri kantago asko guztiako berri txarrakena. eta kanta honetan ez dakito horregatxik esan basen duen aukanti jartzeko. Baina, kanta honeke kontra asko adierazten deuz Eta zeuselane horreke esaldi e, originalak eta hori aldia aplikeu gure bizitzara eta gure bizitzan e, relazienta dagoen astarara Orduan eh gutxu horren konture baia norberak eh astran topetan dezuen eh kontraisinoa Bai, ba, ganera eske irutzen jate, justo kantak eh baselan, ez, basuko inpotasun, ez. Han plantean duguen bebait daui tengabe galdetzen, ez? Ta dabil provoketan. Mm -hmm. proboketan, dabil provoketan pentse dizun, ez? 201 inden dizun, ez? gogo eta hori kolektibisatu digun, ez? Hori da pertxuet bilatzen duguena. Ez ta ganera incluso modu sindikatzaile batean, ez? Interpretativo batean egiten deu kantak, ez? Ta dut ba apurtxu bete kilometro honek ukileken eta iruitzen ja niri ikuspegitik beintzat astravelaren proiektora inoiteko ez espirituaren e, santzu batzu badokosla ez espiritu sirikatzaile hori apurtxu bet trasgasorebe bai apurtxu bet aurrekoari modu honean eta positibuan baina interpelazio iraunkor bat edo planteeta ez ba, modu hoietan adibidez lan modu hoiek kontzientzia hori apurtxuet ez dakit ez beste, ba sistemaren logikatik beste modu batzuetan jasotzen ditugu zen galdera hoia bait ere, ba planteetea, maigainenetzea ta konpartidutea, eh? Eta iruditzen jate gainera, ba, kantak, kantak justo ordezkatzen deskatzen ispiritu hori, eh? Zeta, Zulim, eta iruditzen jate astra, Astraren filosofia gas oso edo Astra bera ulertuteko modu bategas beintzet, eh, asko konektatu leiquela, eh? Eta eh, batez bere Em, eh, olako prozesu bat eh, mai gainaratzen duguneen eta eta gogoeta kolektibo bat edo martxan dend jartzen dugunean, ba erantzun egokiak topetako galdera egokiak mai gainatu bar dugu haslako, ez? Eta iruitzen jator dauden galdera batzuk nahiko egokia direzera gure buruari bait galdetzeko eta topetako erantzun bat kolektibo bat. Zein da orduen e, laugarren kilometroa ehtzien arrasoia edo sintoma ikusi dozuez edo ze biherri zen 4. kilometroa beteko? Bueno, nik uste, amargarren urte-urrena ospatu zanetik ja pase urte batzuk, baina denpora horretan bai egondela e, jentien buruetan, ba, beste vueltagat emon biherriakola gaizeri, e, amarre urte kristo nadiela, baina zer errengo gune beste amar urtetara. E, Zerrak gehi zau aldo gunein, zerra aldo gunein eta nik uste da margarren kilometr hori, oza margarren <laughs> kilometra urte hurren hori gero hortik e, azizan lan taldetu bat, apurtzu bat e, ospak izunetik kanpo ja, apurtzuet aurrera begireko lanketa horregaz eta hortik azitze hausnarketa bat, bat batzuk plazaratu ziren Da, denpori aurrera joan nola, ba, lantaldietan, e, astrako beste markoatan ikusten ziren jentiek botade mazela galdera batzuk, pre, eukitzen bera hori ezin egona edo jakitzeko goa edo lanien azteko goa, amenik aurrera zerrengo dugun. Eta nikustu hori izen zela honen da haudan ekarri da bena, ez. Da, bueno, apurbataz izari eh, laugarren kilometroan lanketia, gazez, eragile batzuk hazein dozue selkarrizketak, eta eh, segondorizo atara dozue hortik, edo apurbat eh, explikeu aldo zuen. Bai, guk. Ba, nek aipatu den moduan, ba, ja purtsu bete, ez da bai fase honi begireko eh, ba, lantaldea beratbe plantezeu zitu zen egin, o jaso zituen hor zeu zen egin eh, bat eh, galdera, galdera gokiak, ordo, zez. Eh, ba, prinsipio zen, eh, E, e e jarri genuena e, e, elburuak berebaitan moduen san ba, bueno, gaur arten edo gaur e, Astrakoko komunitatean e, laginak izan lekesan e, ba aktore ezberdinak has beintzatez ba eta balteseran entzuteko es intzuteko e, ba, moduek topaitute es eta horrek maila batean ba, e, ba, identifikuko ba benetan galdera hoiek komunitatea guztiaren es barruen badauzen e, identifikatutia lelongo ta ben es, ba, igual Ba igual e, jardune iraunkorrean edo murgildu dauzen lagunek igual Ba daukieselako es e, Beharri izan batzuk, baina igual gero ba ez dugu e, Ikusten ba komunidadaren anistasun eta komplejidea guzti horretan Pues ez dauzela injasoa, edo igual beste batzu dauzela Hor duen, ba feedback hori baitere ikusten genuen oso garrantzitsua salaben benetan ikusteko es eta, eta, bueno, ba kasi e, norbanako eta elkarte eragigien artean Irurugaita mar bat edo lagunekas edo berberdin izan genuen e, Igieta erdi baten e, bueltan Eta... Zendo eintzuelan Zendo eintzuelan <laughs> <laughs> Eta gainera hori ez, ba, Eta gainera, eh, bueno, hor eh, Nik uste dote ondorio moduan, atara sirena sirena Lehen agotik jasoak edo, es Airean zeusen galdera horiek eh, Bueno, es, ba Niamardura, ikuspegi, beharri izan Eta, bueno, es, ba, bilaka Edo ibilbidez berdinetatik, baina iturburu Eta elduleku berdinak zituzela Eta gainera, eh, incluso Eh, Baezta kidez komuneideko lagin guzti horiek adierazten direten gehiago eta sakondu eta horren beharra eta eta intentsiide e, gehiago zeo plazaratu izan zigutela ez etaduen z guri beitere hori bilatuzen bihat, oso oso sintoma positibo eta oso sunttxo ez, Osa, prekupazioak badauz, prekupazio hiekiko badauz iritsi ta osnarketa oso onak eta kualifikatuak konektuatua konektua dau oinarrean lantalde horrek apurtuetan plantatzen dausen ba edo uste izan duguen jaso izan dituzene galdera edo kwestio hiekaz eta eta uneri forma eta eta apurtu bet molda hauekreoan ba joer ba, ja kilometroak beraren noiteko ez seri heldu biharkoiotsegun se helburu jartzen diotseguen eta selan garatu genkenaren inguruen, baia ja pista ugariemon josku esan ez? eta eta apurtu bet ba Barnebilduak izan dire eh ohin ba, zabaldu izan dugun ba, memorian, ez? Bai eh guztietan gustuietan lantaldak lan izan duen horretan eta ekaineko asamblea dan apurtzuet ba, forma edo abera astu izan zen eh gusti horregaz, ezta? Eta hor nik uste dut oso, oso argazki, ez? Grafikoa asaltzen dala jende askoren arten indakoa eta eta bihurtzen dana oso lan tresnaren interesgarria ulertuteko gaur egun Astra zer biherko egunean Astra zer izan politiken pista batzuk moten dituz, zelan, ez eta zertarako, ez? Eta eta hoeie begireia, ja, ba, guk guri dagokigu edo guk hartu genun apurtzu eta arduria asamblean asamblean e, berrespenaga esan digun, ba ba proposamen forma bat emotia, ez? Etorri da apurtzuet igual basapatuen eh gurokeo ez? Aurkeztu, ez? Ba eh e, harturiko konpromeso jasotako lanketa guzti horren arabera, ba, forma proposaben bat mai gainatzen dugu, baina ez hau berez berresteko bexik eta ez tabai atzeko, eta daun artean erabakitzeko. Nik dut, horre. elkarrizketa horren parterik boteretzuena, ezala izen horren beste gehu el, el, elkarrizketa tuek datik informazioatatik, zin haurek provoketik, adibidez, az, uste erantzun, askotan topeu balizenzala hori ikuspuntue. Aztorak, halkoan egin hau. Mm. Era gure kasuen anega zen eta zaskun baina lasuek sari astral la esen ja, ustia. Sí, esto soy en suc, ¿es? Da horre mota su vuelta burori esa su. Joder, va ba, eh, hartzen eh responsable batzuk. Stare. Bai, nik uste, elkarrizketetan ikusi izan alde batetik izan zen ba, usnarketak eta galderak komunek zirela, ba, ibonek moduen duen bako, bakotzak bere etxetik dakar zen mobitakaz, baina galderi ebardinez zen, ba, nik e, purtsu bete perspektiba hau neta dibezitu da, nik uste, hau importantiago dela, baina e, komunidadien indartu danok uste bien zelagarrantzitu ez, eta mm -hmm. elkarrizketetan e, asko ikusi dena behar izan da, Sugaletzen senduneen jentiek ez pala espero igual igual pentsa dauzo inguruen edo baina ezteu hausnartu sakon eta erantzun bat, erantzun potente bat moteko moduen orduen galtzen zuneen da zugzagaitik ezto su egiten da. Hori proposatu duzu ba beste modatena itzeko da, como ah, da hori da lesatena berba Astra funtzioneta komo due do Lanit komo Batzutan igual goitxik moduen ikusten da, edo jentik ezte hain bere sentitzen, baina benetan posibledala lan eitzeko moduonegaz gauzeko aurrera tatie, aurradizoa izen aldan moduen. Eingure dugu, hemen aukeri dain dainin dugu. Orduen, nikusten elkarriztetan behar jentik geratuz, ala horrega zintazioa gazde, jo, aldote ingeizau edo ez pankosteko hain beste danon hartien gauzean ditzek eitzia edo gauze potentiek lortzia. Esango zen duen orduen jentieri falteiako la eh enpoderetiedo enpodere aldala jakitzia mm, Ba, bai zen izen leikea alduntzien kasoe ba bai maia individualien eta kolektibo moduen eh, askotan ekartzen deu zuzsure algumiek eta jakitzia da igual ez, ez jaku gustetan horren inguruen ausnartzie eta gauzake esteguz eh esteguz garbia dierazen ez begizuteko gure algumitara edo falte jaku zen geuzetara baina E, nikuz dut azra dela transparentzi adibide bat ba. e, ikusi danien gabezi bat ed, ikusi danien jo, hau zelan betu. argi esan da amen genti edau, hau obetu gure damena, menna batuko zara orduen nikuz dut hori dala adibidieta alkaresetatik da, lortu zan e, sintoma klaruetako bat mm -hmm. bai da askotan errepikatu dugu lagarren kilometro hau zero bat bita irun arrenan matura gizengoa bat dela horreke ze izan guredu atzera begira bat dela, autokritika bat dela, eh hori dana batu eta injerramengo eskula aurrera eitzeko edo guzti horren bilduma eta gauza gehiago porque gainera ez dalako Helen izan dugunez ez? Ez danese, ez danese geldirik egoten, zorionez ba, e, jende gehiago baitere batuten da, ez? Eta batuten da eh martxan dagoen tren batean baina tren horretan beti es lekua doko tren batez ixaten jarraitzen duguena, es, eta, eta guzti gusti horren horren bilduma berez, bere berebaitan, es, bada astra. Ez? eta eta nik apurtzuetez bareanek aipatu duu eta eta eta, eta nereak, nik gustot hor dauela gakoetariko bat. Eta e, era praktiko batean garatu genkena, baina e, gure kontzintzia hori, gura helduntze kontzientzia hori E, zelane artikuletea, zelane obetutea, zelane garatzea, zelane osasuntxua, mankorra, aberatsa izatea, norbanako entzako e, e, bisitza esperientzia interesgarria iseteko, baina horrek emoten duzuna kolektibirari gehiago emoteko beharra eta gogoa. Osa, gauza guzti horiek, e, e, horien kontzientzia hartzeak baitere emoten duena da proiektu berari e potentzialitate oso oso handi bat emoten zola, eta nik uste dut Astrak modu praktiko batean eta 0 bat 2 3, ez ba, fase bakotzak e, Astrak proiektuak berak okin izan duen noiteko erronken aurrean, ba, jakin izan dezuela orduko komunitateak bait ere horri erantzuten, ez? Eta guzti horren kapital hori guzti hori bait ere behar, behar da, ze hori da azken finean Astraren eh daiteko, ez? Ba, historia eta, eta, eta iragan oso hurbila eta eta eta, eta orain jaustifikatzen claro, da Tren horretara geitzuanak atzeko bagoien jakitzi eurrien zer zer dabilen ba, tiretzen trenetik. Ba, eta eta, eta geituten bada lelengokoko bagoien bait ere geitu da ez tau estau beharrik claro, estareatzeko ikasteko, eh? Porque horrek bait moten dewelako, eh? Freskotasunei ideiek, aukera ezberdinek, nik adibidez, e, uste uste Zabaldu eta menzu bat esplizitoa Zabaldu beharko gendukela eta bagabitzela eh, aukera oso hon bat daukogula astra bera berrasmatuteko eta astra berrasmatzen bitartez gernika hobetzeko. Eta, eta hor nik uste dut eh, ba, protagonismo berezia hartu beharko leuki edo halko leuki la ba, gaztemelan berri batek edo geituten eh, bada adibidez, ez? Eta geitu da itela gainera gure dauen bagoira Eta gure duen lekura, eta gure duen koloreaga, eta gure dauen izaragaz, eta gure duen erara, baina geitu da itela. Eta kardiela bere bere gogoetak, bere beharrisunak, bereinkitude gusti hoiek eta trasladatu dituzela, eta beste gainontzeko ekas e, uztartu ditula ta, ez? Eta eta, eta indaiela, ez? Proiektu interesgarriago emankorrago, zabalago, hobeago bat, ez? Eta gusti hori izan da Gernika hobeago bat sortarazteko. Hori da azken finean helburu nagusi, ez? Ta nik ustiot Horrek berak be, eskaintzen duela momentu hau, eh, eta eta normalean beti xaten da, eh, ba orralako egoera, ez dakit, ez? Ba, egoera konkretuak eh beste gauzaskoen artean sortatzen dituzte aukera ezberdinak be, bai. aukera bat sortaratzen deu. Ta aukera hori nikusten momentu honetan Astrak hori horri e, hori e, eskaintzen dabilera, eh, e, aukera bat Aztra, berrasmatzaren bitartez, berrasmatzak ekar deguena da atzetek egindako gauza asko bere baitan igual mantendu gehien kesenak, zeintzuk direzin identifikatu gehien kesela, baina agian baitere beste batzu moldatu eta egokitu behar dugu zela, ze hau indela am amapikurtakoak igual ez direlako berdinak izan behar geur egun, baina esan gure deguena baitere berriak gehitu daitezkela, eta guzti horren baturak E, proiektu oso oso potente bat sortarasi edo eskaini diseo que la herri oniez eta horretarako au, aukera paregabila da laugarren kilometra. Guzti horreri vuelta emoteko eta hobeago basortzeko. Oinezteko astirik eh, maluki efektua asaltzeko. <laughs> Bearikenik etitopen da basoei gon galetu <laughs> ia zer da. Beste <laughs> jaitzen eh. Bueno, da 10 eh, urte da gero ez bardinek be aldibarien ba garela balore bardinek uzela eta alburu bardin bat. Mm. Eta oin eh, aurreko gudabarritzen eh, juntsan gata-gata Atlanta, abestizaz. Mi nombre es La Sienes El me dice Missiana Cogete un tren y Nos vamos a Miami allí con los dreads y Luego a Ketama por Paki y Luego a Tijuana por Tecky Yo ya estoy ready Nunca voy tranqui La vida breve Y aunque pa'lante Seguimos, estamos sin blanca Cogete un tren y nos vamos pa'lanta Nos sembramos unas plantas escribimos canciones de country carretera y manta contigo en no hay miedo cariño donde tú quieras, donde sea tu manda que sabes que soy muy flamenca y me da lo mismo que Kentucky que Holanda estoy aprendiendo noruegos, idiomas helabos, conjuros hebreos te lo crees tú y me lo creo, nos recreamos en nuestro vacío dame lo mío, que llevo el invierno instalado en el cuerpo desde que te has me somo al balcón y todo está muerto yo te en mi cuarto Gizieno zonetot d'esto de Pensando en el mar y en los días En los que el planeta era nuestro, que era nuestro Siempre hemos sido los polos opuestos El fuego y el agua Y a golpe de frago y cemento Palitos pa nuestra cabaña Palitos pa nuestra cabaña Pilla el abrigo y nos vamos pa' Ucrania Que aquí no hay na caraña Más que la rabia Te juro no es sólo palabra Te traigo licores de Siria Te barro pa' ti la galaxia en serio. Zitua libre Digo por si Despeciez acompáñame Con lo poco que hay Lo poco que tengo Yo viajo así Te mueo así Zitua libre Y si no vienes tú Que no venga nadie Digo por si Despeciez acompáñame Y si no vienes tú Que no venga nadie Yo viajo así Vale bueno zapatuen eh, iraiako 30 asamblea die egongo da. laugarren kilometroan 0 garren asamblea zegaitzik 0 asamblea. Die. Bueno, 0 dituztago eh ba arinauei honek aipatzen moduen eh eindoguz 0 garren kilometroa, lehenengoa, bigarrena, hirugarrena, eta hau ugarrena beste modu batera eh, itxeko ametsagaz, ba igual eh, amalgarren urte eurrenak ekartentzun ez eh, dakitzere dezberdinetan eh, eta eh, geusa beste modu gatera itxeko gogoa ikusi da, bi herri zen bai, eta kilometroan modu partekatu baten eta dan hartien aurre atarateko pentsen gendunazan, eh, elkarrizketa datik eta hortidanetik eh, urtean emaitzie aurkestu gendunek ainean, Eta hor e, adoztu gen duen guk e, talde eragiletik proposamen bateitzia kilometra zelan izango da eta orduen hau e, zapatuko hau asamla izango da gure proposamena kontrastetako komunidadiek ikusteko zertan egon garen udagozti ze zerre dutekogun eskeintzeko zerren ikusten dugun guk e, banaketie baia data proposamen batzuk azeta joango gara urrengo asamla da e, ikusteko eta kontrastetako eta adosteko harri moduen Zerri zengo dan hau kilometroa, ez da kilometronan zikeria, ez da baidaza konbaten mongo dan e, espazizo bat izengo hiru e, hor beste kilometro batzutan pasean moduen. Lehenengo auzeroa asamblea plantietan duguna da, e, komunikazinorako espazio bat moduen, elkar truketarako e, espazio bat moduen, gure proposamena guri guk diseinateguna baina gukestekoguna beste inork baino aboz saltu hau edo e, legitimadad handizagoa orduen kontratatako komunitateko gentiek ikusteko zer da zelan joango dan eta proposatuteko ez et, zor ezberdine gure badanen zor argai izan landu gure badan, badan desberdine aldatu eztakiz ser ekainien iruen ikusi ziren gauez batzuk falta badiren zor argai txu gure badan Zabalik, dau, zabalik e, kilometra zabalik plantietan dugu, orduen zapatuko hau esanbela izango da e, Zabaltasun hori eskeni eta zarratuteko edo formi emoteko gero etorko diren urrengo esanbela dari Zin da zapaturako ben plan gintzi edo e, ze idea dauz jorratzeko? Bueno, gugutxe da bera e, E, oinarritzen dugu a ba, kilometrorena lan ardatzak edo ba iru, irure, iru lan ardatzen arabera, es planteatu du gutzeugu e, proposatzea asambleari, zero asamblean. E, nagusina da e, eduki begirako, ez? Ba, ba, proposamen bat plantatuko dugu, anek den duen moduan, ez? Ba, eta gaiak eta metodologia bategas eta eta fe, e, data batzuek hasbait ere, proposoena, ba, proposo gero dana ez baian jartzeko, baina beintzat proposamen baten gainen eiteko, besteak beste, ba mamie, ez? ez dala da la gogoetatu ber daugolako eta nagusi ki ganera, ba, kilometrak beraren baiteko funtsa, ba, ordan oinarritzen da, ez? Ba, jende asamblean batu, jende jendegiena batuteko E, o, ba, bidea imini e, Bertone, ba bideaiminini eh Berton ba eztabaidak planteeu eh eh e, iritziak elkartrukatu, e, erabakiak hartu eta eta horren inguruko prozedura proposatzen bat, eh? Hori da printzipioz ba nagusi dana. Guke apurtzuet talen aipatu den moduan anek, ba, ba, beste, eh? Ba, beste izaera bategas edo geigarri batzuek asko itere ba proposamen proposamena ari ba batzuk edo proposatu izan dotzegu, hori da apurtzuet igual eukin doguna, Eta planteetan doguna da E, jada, ja ba, da aipatu dugu, es, ba elkar elkarretan, horretan, udan zehar eh ekaineko asamblean bertan, hor ja detektatu izan direz hainbat geusek, ba adostasuneko Sabala daukogule eta eta zelanbait aplututa ofizializatzea, es. Eh, e, falta ja kul, kilometro hornek hori ere eingo deu, ez, Logikoa da munduan. E, baina aldi berdin me bai ofizializatze horregaz bai, bueno, ba, e, kilometrak berak eskaini barko jozkun tarte bat esperimentatzeko praktikoki eta hoiek baita ere, ja praktikaren bitartez baitere gure buruari baita irudikatzeko eta ikustarazteko, ez. Tarduen Ta guk baselan baita gureko jotzeguna san uste dugun e, e, kilometra beraren baiteko helburu nagusioen horien irudikapen praktikoak izan barko ditike bere baitan kilometra bera, ez. Ta guk planetan badugu komunitate indartzeren bitartez proiektu proiektua hobetzeragoa zela, ba komunitateren irudikapen praktiko hori baitere kilometran zehar baitere irudikatzea, Gureko gureko egon duen eta proiektuaren baiteko le, le, lerro nagusiak edo isaia nagusiak Edo, lan estilo nagusio lle baitere, kilometroa baita izan daitele horren adibide praktikoa. Ez? ez ez daigun itxeron, kilometroa bera amaituten dugunetik aurrera praktikan imiteko. ja da, asgaitezan, praktika hori edo esgaratzen, ez. Zaten, bueno, lan lerro, akompañamendu lan lerro oso bat edo planteako dugu edo danlako, ez. Takit, e, eta gero hirugarrena izango ditikena da, ba, e, oneri forma mongo dutzen, ba, komunikazio plantamendu bat, ez. E, ze diskurso edo relatoren gainean edo ere ikigureko genduke, ze forma eta ze iruditegi edo plantatuko inoetze egun, ze euskarri komunikatibo jarriko doguzen eskuragarri ba eh, eh, kilometroaren noieteko non eurako ingustien traslazino egiteko, hoiek izango ditik ez apurtxu bete ba, kilometroa bera plantatzen dugu moduak, ez? Lan lerro nagusia edukiak eta eduki hoiek asanbradaka egitea eta metodologia eta parte hartze eta procedura bategaz, E, akompañamendu lan egin leukena bere ez jada kilometroak berak e, islatzen dituzen e, erronkak e, e, adibide praktikoen bitartez, komuniedet berak edo ez, ba, e, experimentatzeko moduak planteatzea eta lanlerro lan komunikatibo horrein noieteko forma eta irudie eta eta lenguaia mongo dutzen, ez? Horiek izango ditik ez, ba, proposatuko dugu zen noieteko lanlerroak edo, ez? Zepatuan bertu. Kilometroak kontzeptu da interesantiak, adierazten dugu kilometroak bera bide bat dala, eta ez bera helburu, eh, kilometroak ditzea. Orduen, eh, kilometro horren amaieran edo elmugan zelan eh, uste dozue eh, ikusko, ikusko dozue la astra alatute eh, fisikamente iguales, baya, zeusen eh, nabariko da? Ba, nik uste dut eh, plantea mentue eh, esbagagaren eh, okerreko lekutik hasi eta bide guztiz aleatorio batetik eh, joan komunidadiaga zer ikusirik ezteko nahi egin dugun aurre eta plantietan dugun guztize kontrastetien ondorizos nikuz dut bai urtengo dala eh, aldaketa bat, desberrintasun bat ikuzko dala eh, antes-hi-despues forma baten ezta izengo igual, eh, barradikala, eh, kanpotik eh, guztiz ikusi aldana, baina Mm, guk gustatu dugu bai urrengo dela komunitate bat indartute, era e, aldun eh aaldundute esan dugun moduen be bai. Eh bai, nik gustot ikusko dela, eh lana hiteko modu eh trasladetiek komunitadera, genteek ikustiek indogun, zeran indogun, eindogun modual da. Azkenean da, azta bat dan bera, azikeratik izendana barriro e, argitaratati, e, am, oin dela ama urte, ama bi, egin zan, egin da urte guzti honetan, eta oin bebai egin dugu modu hau zuzena da, emaitzak emoten deuz, eta oin igual e, desfase bat egon da, Arasoi batzu gaitzik baina kilometro hau hori konpontzeko dator, konpontzeko ez arazoa bat dauelako, baina hobetzeko edo beste modu baten plantietako orduen nikuzto bai egongo dela aldaketa bat e, elkarlanari el begitzute, ba eragileen arteko harremana e, sendatuko delako, be e, norbanakoak Astran igual euren leku hobeto ikusiko dabelako, Komunidadien irudite ze igual bestu modatenea dirasiko dalako, eta gentiek igual kampotik moduen ikusten bana astra, bere senti duten asiko dalako. Mm -hmm. Nik usta ba ikusko dara desberrin tasune. Mm. Adibidez, sortu alda mm. kilometro paralelo bat, hori daie presente dugu, e, adibidez, erakien arteko batura bat, hien e, bain batzen dana, ez dakit ez? Dinot, adibidiek e, zelan mm. algun indartu komunitate hori? Bai, e, izan lei eta eta hori da putxuet eh ba zero asambradak, zero es eh zero urratsa bait ere, e, irudikatuko deu, es, zapatutik aurrera. Eta hor bait ere, ba ohi nainenek aipatut aukera guztiei, zelako forma eta selako bidea do marrastuko hotzegun, badaron ba artean erabakiko dugu, ta e, E, au, aukerak aukerak dire oso zabalak, ez? E, gu, gure burari baitere eta kilometroari baitere ba, jarriko dutze guz igual, edo jarri beharko dutze guz gure burari ba, batzu beteko dugu zela, duztu dugu zenak tronkala, koñarrizkoak, edo apurtzuet berritu hori edo egingo deuri bultzatuko deurien, ez dakit, ez? Es? Ba, palankak edo bultzatuko bultzatzaileak izango direzenak, ez? Baina horrek esan gure estare geldirik egongo danik ez da gitxio be, ez? Ba, proiektu garapena e, bitartean ez da gitxio be, eta ez dau esan gure estare amaituten danean ja es? Ba, Ba, e, bestelako aukera ezberdinetzako batartea egon berestenik, eh, irankorra izan behar da eta continuo moduan bat Eta ba, eta gainera, eh, horre e, gainera e, eta elkarteratik baitera ikusten zaio igartan san, eh? hor badauz, e, badauz, elementu elementu batzuek E, bere, bere baitan daukila kristolako potentzialiadea eta konstientia garela horretaz baina egian igual faltaiakuna da ez ahol duntzea, faltaiakuna horreri konexinioak topetea faltaiakuna da e, faltau baino edo igual da horre e, igual sakondu behar, behar dugula ez. zuke batu zuera giena edo elkarteena edo beste hainbatenak izan lehik esanak e, menen elkarte pilo bat elkartzen gara gure dinamikak e, astraen bitartez astra astran egiten duguz horrek e, guztiak daukien ez ba, virtualidade guztiak gaz eta azkenian motore lana, eh, betetzen dugu hainbat herri dinamikaintzako sorrio nes Astrak berez edo Astra proiektuaren baitan e, sortzen direzen dinamika guztioi dago, ezta? Eta horrek bait ere segurumente ba bat edo hobekuntzak bait egin leke zela aztergenke eta eta hortarako baita tarteak eskaini, ez, eta orduan eh bueno, ba pilo batek eusen eh ebasteko do marrasteko au aukera hori, zabaldu Sabaldu dotze gure gureari eta, eta eta eta ganera gominedeko hainbat aktorek eh eh motiba huta, eh, e, igar dan ikusten dugu, eta orduan forma o, o, emon, emon berriako horri guztiari, eh? gero ikusi eta konfidentza doukin bait gure buruaren gan, ez, baitere, ba, gure buruarengan, hori askotan bait ere ba gure eureri gogoratu, eh? guztia egiteko capaz izan badan Gernikoko hainbat eta hainbat herritarrek esan gure dagoena da, potentzialidea bere baitan badaukila. Mm -hmm. Eta hori beres ja objektiboa bihurtu claro. behar dugu, es? Hori ja beres kostazio bat da, pues horren gainean ere ikide igur zen es? Eta ganera ikusi zan dugulako, ba, erri antzako biarrite horrek, baitere, lanite horrek emaitza e, pozitibak hartzen dugula, es? geur da eguna, astran e, e, pilo bat erritar, es? Eta e, pasatzen direzela, e, eta e, astraren or, e, a, e, Astralik gabeko Gernika bat ez da existitzen gaur da egun, ez? Eta ez da existitzen ez ja fisikoki, ez da existitzen gure buruetan. Eta hori ja lortu dugu. Orduan, orain urrengo da astralik gabeko Gernika ez da existitzen eta orain astraren bitartezko Gernika bat sortzeragoaz. Eta horre dauko kristoago potentzialitatea. Zeaur dauz aukera pilo bat. Eta hor dagoen indarbisia artikulatu eta indartu eta alduenz gero, eh e, berriak emon ditzaskske, ez? Inkusten hortaz jabekuntza jabetze bat badago, ez? Indogu berba, goratabera gara komuniaen inguruen, baya bada osbeste gai batzuk, e, ikutu gure edo guzenak, galbidez, zer da astra publiko aizetien, ze publiko horreke, igual bako etxantzako estu gure ez amardine, baya argitzi gure dugu, edo ez dakit, eh? Horren ingurongu duten, berba, ontzomotu, eh? E, nire ustez publikoa, astra publikoa da, ez da e, udaletxiek e, datornon hor giltzega zabaltzen dugu eta herri eskaintzen dabeen espazizo bat, zerbitzu bat, ez? Astra publikoa da, astra ja, gaztiek okupe bielako, herri zentzako okupean eraikin bat da, eraikin utz bat izetetik bere historiizegaz eta danagaz, E, izenda tresna bihurtu da, oza, espazizo azgain trestan bihurtu da, borroka bera borroka bat bebai bihurtu da orduen mm, publikoa da, erriz egin da egin da dalako eta erritarrak itzen da belako egunero, egunero, egunero ba, espazizoa borrokie bera erraminta moden erabili, edo zer orduen, niretzako publiko hori da eta publikoan defentzia da E, okupazinagaz lortu zan eta ba, autogestinagaz mantentzen den proiektu bat bere horretan mantentzi, ez? Beste berro batzu behaldu guzera bi komune edo mm -hmm. beste termino batzuk eh, asmatu behaldu guz Bai, nik ustot espazizo espazizo berbie dara e estrukturi emoduen izango sana, eta gero e, iza erieda ba publikoa, da komune, da alkarren artikoa, eta da autogestionatuea zigratik esan sana, autogestinua gasea alda, eta egunero egunero ikusten da aldala, ez? Alda, eta izin bierda. Horretan gabiz. Horretan gabiz. Hey. Bitzu errekale hor. Horre, horre ez no? da. Hortu horre nahi Bai, da... Besterik ari, bai gozu sorkontzako. Es dana dana eta garbi. Bueno, zapatuen ikusko gara da esan dezuel ezgatakatanak sinon ez du ke no venga nadie. Karri korretzeko zapatiak eta kilometra hasteago has. Oh! Loneliness was us When the fear bra